Pista cinci. Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 46 Caracteristică pentru cultura întregului Ev mediu și cu atât mai mult pentru Evul mediu timpuriu este faptul, în paranteză esențială, închid paranteza, că nu există o demarcație netă și clară între activitatea culturală de natură religioasă și cea cu caracter laic. În exegeza și comentariile textelor sacre se făcea adeseori apel, ceea ce unii socoteau necesar chiar indispensabil la izvoare păgâne. În felul acesta, o parte a culturii clasice laice a fost adusă în serviciul culturii creștine ecleziastice. Între doctrina creștină și cultura antică păgână exista o opoziție clară, dar nu irreductibilă. În numeroase cazuri, anumite mituri, credințe și practici păgâne, neputând fi extirpate din rândurile maselor, erau tolerate de biserică, erau chiar păstrate după ce însă biserica le convertea în sprijinul credinței și în sensul doctrinei creștine. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Un exemplu, între multe altele, este plasarea datei nașterii lui Hristos la 25 decembrie, dată la care mitraismul sărbătorea ziua nașterii lui Mitra. Încheiat notă 2. Biserica atrăgea atenția credincioșilor asupra păgânității și ghilimele imoralității, închid ghilimele textelor profane antice. Cu toate acestea, părinții bisericii care își datorau formația intelectuală școlilor romane erau mai concilianți. În secolul IV, Aurelianus Augustinus, în paranteză Sfântul Augustin, închid paranteza, considera ghilimele artele liberale, închid ghilimele, ca o invenție divină. Intelectualul creștin, spunea el, nu poate înțelege pe deplin și nu poate aprofunda Sfânta Scriptură dacă nu cunoaște limbile latină, greacă și chiar ebraică, dacă nu avea o foarte bună pregătire în domeniul gramaticii, dacă nu cunoaștea regulile retoricii și ale dialecticii, în sfârșit, dacă nu era măcar inițiat în istorie, în geografie, în aritmetică, în științele naturale. E adevărat că Augustin, în paranteză, precum și alți mari învățați creștini, închid paranteza, considera studiul tuturor acestor discipline nu ca un scop în sine, ci ca un stadiu pregătitor, ca o propedeutică pentru abordarea studiului textelor sacre. Fapt este însă că educația clasică era considerată ca fiind compatibilă, în paranteză, firește cu corectivele stabilite de biserică, închid paranteza, cu formația culturală a unui cleric. Gilimele, trebuie să insistăm asupra acestei tensiuni provocate de atracția exercitată de o cultură profană asupra oamenilor esențialmente hrăniți cu doctrină creștină. Închid ghilimele, subliniază cu pertinență până Mare Wolf. Ghilimele, această contradicție internă a însemnat pentru Europa un extraordinar și durabil factor de perfecționare. Închid ghilimele. De adminteri, în secolul VI nu existau două culturi, una religioasă rezervată oamenilor, bisericii și alta profană, adresându-se laicilor. Și unii și ceilalți căutau să-și însușască într-o măsură mai mare sau mai mică și o cultură religioasă și o cultură laică. Mulți tineri din aristocrația laică, în ale căror biblioteci se aflau multe opere religioase, căutau să aprofundeze textele sacre sau unele probleme liturgice. La rândul lor, clericii puteau găsi în bibliotecile laicilor fie cărțile religioase de care aveau nevoie, fie lucrări profane care îi interesau. Unii laici chiar compuneau imnuri religioase sau vieți ale sfinților și, nu arareori se angajau în dispute teologice spre a apăra ortodoxia doctrinei bisericii. Aristocrații laici din Spania Vizigotă au jucat, asemenea laicilor din Bizanț, un important rol în controversele teologice. Bătius, în paranteză, care nu era un om al bisericii, închid paranteza, a scris câteva opuscule în care combăta erezia nestoriană. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Deși face cuvenită distinție între domeniul credinței și domeniul rațiunii, totuși el supune logicii aristotelice anumite chestiuni privind trinitatea, deschizând în felul acesta drumul școlasticii medievale. închit ghilimele, în paranteză, Rișe, închid paranteza. Încheiat notă 1 Iar un poet laionez, se scrie L -Y -O -N Z, a redactat o lucrare prin care, servindu-se de o argumentație împrumutată din tratate clasice de dialectică, încerca să-l convertească la creștinism pe regele burgund Gandebald. Acest tablou nu este desigur lipsit de umbre. În mediile mănăstirești, ostilitatea arătată culturii clasice continuă clericii și călugării rigoriști fiind în stare să înțeleagă importanța pe care o prezenta cultura laică, susțineau că literatura antică vehiculează credințe păgâne, că doctrinele filozofilor antici determină în mintea credincioșilor deviații de la dreapta credință, că lectura poeților păgâni întreține aplicația nocivă spre senzualitate a oamenilor, în timp ce, pe de altă parte, argumentele dialectice și ornamentele retorice pe care le folosesc episcopii, fac ca predicii lor să devină obscure de neînțeles pentru marea masă a credincioșilor. Sub influența atât de puternică a unei asemenea concepții cultivate și difuzate de călugări, clericii și chiar episcopii ajung să creadă că nu este posibil un compromis între cultura antică și cea creștină, că între cultura profană și cea ecleziastică, incompatibilitatea este categorică și absolută. Un episcop prevede o dispoziție canonică de la sfârșitul secolului V, trebuie să se abțină total de la lectura cărților unor autori păgâni. Bineînțeles că majoritatea episcopilor, provenind din rândurile aristocrației, beneficiaseră de o instrucție clasică. Dar înainte de a fi hirotonisiți episcop, ei trebuiau să dovedească pe durata unui an de probă că abandonaseră cultura laică și renunțaseră la habitudinile lor intelectuale de dinainte. Nici însuși Papa Grigorie cel Mare, o persoană atât de cultivată, nu se declarase în favoarea culturii clasice. Nu o recomanda, în paranteză, deși nici nu o condamna direct, închid paranteza, ca un instrument auxiliar pentru studiul textelor religioase. În această privință Isidor din Sevilla este mai explicit. Cărțile profane trebuie să fie rezervate călugărilor mai experimentați, cu o gândire mai fermă, care căutau să-și aprofundeze pe calea studiului laic, cultura lor sacră. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Într-adevăr, oamenii bisericii trebuiau să fie foarte atenți în această privință, cu deosebire aici în Spania, unde, mai mult ca în alte țări, tradițiile păgâne supraviețuiau, în formele lor populare, e adevărat, dar care influențau și mediile aristocratice și, în genere, chiar mediul unor oameni de cultură. Încheiat notă 1. Concluzia care s-ar putea formula asupra vieții culturale din Occident în jumătatea a doua a secolului VII este că tradiția culturii latine se păstrase, în paranteză, mai mult sau mai puțin închid paranteza, la curțile regale, în școlile episcopale și chiar în mediul monastic. Dar era preocuparea pasiunea, panajul unei elitele intelectuale, a unor spirite luminate care, de obicei, au organizat și anumite centre de activitate culturală, în forme și proporții diferite. În paranteză, scriptoria, biblioteci, nuclee școlare, monastice sau episcopale, cercuri restrânse de comentatori și exegeți, închid paranteza. Bineînțeles că situația aceasta varia de la o țară, în paranteză sau regiune, închid paranteza, la alta. În urma tuturor se situau regiunile din nordul Galiei, France și ale Germaniei, regiuni în care lipsau total tradițiile culturale romane. Din biblioteci nu lipsau scritorii latini, deși mereu reveneau aceleași nume, în gramatică și retorică Donatus, Priscianus și Cicero. În domeniul mitologiei, marea autoritate era Ovidiu, în cel al științelor Plinius cel bătrân, în al istoriei scritorii ecleziastici, în primul rând Augustin și Orosius. Marii autori latini lipseau, de asemenea întregul teatru latin. Bine reprezentați în bibliotecile mănăstirilor și episcopilor erau Vergiliu, Horațiu și Properțiu, alți clasici însă Lucrețiu, Lucanus, Juvenal, Marțial, deloc. În prima jumătate a secolului VIII, în bună măsură ca o consecință a războailor purtate de Carol Martel, situația generală a vieții culturale s-a deteriorat deși carul martel personal nu era refractar fața de cultură. La curtea lui se întâlneau erudiți, inclusiv irlandezi, mai ales după ce el chemase aici oameni de legi, buni cunoscători ai limbii latine, pe care îi pusese să îi redacteze legile, o activitate juridică ce va fi continuată de fiul său Pepin. În timpul domniei lui Pepin cel Scurt, în paranteză, tatăl lui Carol cel Mare, închid paranteza, se fac eforturi susținute în vederea formării intelectuale și dogmatice, corespunzătoare a oamenilor bisericii, care, în acest scop, erau supuși periodic unui control și unui examen de către episcop. Pepin trimitea la Roma ambasadori, clerici, abați, laici, unde aceștia vizitau bibliotecile și de unde aduceau manuscrisele unor opere de bază. În această ambianță a curții părintelui său a fost educat și carul cel mare. Dar față de situația din întregul regat și chiar față de alte țări, această activitate culturală de la curte era neînsemnată. În secolul 8, ignoranța era un fenomen general. Rari erau chiar aristocrații laici la care să-și știe măcar semna numele. Numai membrii clerului, în paranteză, deși nu toți închid paranteza, știau să scrie, încât orice sarcini administrative erau încredințate acestor unici deținători ai unor rudimente de instrucție. În orice caz, pe la mijlocul secolului VIII existau în toate țările occidentale, Italia, Germania, Galia, Anglia, elementele unei potențiale ghilimele renașteri, închid ghilimele culturale. Ghilimele, ceea ce lipsea încă, notează cu recunoscuta ipertinență pe mare punct rișe, era o putere politică în stare să regrupeze toate aceste forțe dispersate și aceasta va fi opera carolingienilor. Închid ghilimele. Cultura era nașterii carolingiene. Închid ghilimele. O astfel de gilimele renaștere, închid ghilimele a vieții culturale, vezi notă 1, va fi în primul rând de inspirație creștină ecleziastică, în sensul că obiectivul ei principal va fi educarea clerului în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcției sale religioase. Citesc notă 1. Termenul consacrat de renaștere, denumind marea mișcare culturală din secolele 14 și 16, născută în Italia, este folosit și de istoricii medieviști pentru a indica trei perioade diverse din secolul 6, în paranteză, epoca lui Teoderic, închid paranteza, din secolele 8-9 în paranteză, perioada carolingiană, precum și cea otoniană, închid paranteza, și îndeosebi în secolul XII, în paranteză, prelungindu-se și în secolul XIII, închid paranteza, obișnuit numită și ghilimele renașterea medievală, închid ghilimele. Folosim și noi termenul în contextul evului mediu, dar nu cu sens de reînviere, în paranteză, căci tradițiile antice nu muriseră, închid paranteza, ci de un avânt de intensificare și de prosperare a activității culturale. Încheiat, notă 1. În același timp, de această educație vor beneficia și mulți laici, aici, în paranteză, și chiar femei, închid paranteza, școlile fiind deschise în principiu tuturor. Mișcarea avea un caracter exclusiv latin, izvoarele la care făcea referință erau numai latine. Cunoscătorii de greacă erau excepții rarisime. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Carol cel Mare ar fi avut nevoie de eleniști pentru negocierile cu Imperiul Bizantin, observa P. Renuci. El însuși înțelegea greaca, în paranteză ghilimele, mai bine decât o vorbea, închid ghilimele, notează Eginhard, închid paranteza. În anturajul său se aflau erudiți considerați a fi buni eleniști, ca Pietro din Pisa sau Paul Diaconul. Monarhul instituise la Osnabriuk, se scrie o -S N a b -R u cu două puncte Q-K, învățământul limbii grecești erudiții de la curtea sa aveau și posibilitatea să-și procure, prin ambasadorii trimiși la Constantinopol, textele necesare în limba greacă. Cu toate acestea, ghilimele, renașterea carolingiană, închid ghilimele, n-a lăsat nici studii, în paranteză, de limbă, literatură, filozofia greacă, închid paranteza, nici traduceri noi din grecește. Încheiat notă 2. Mișcarea nu se limita la studiul literelor, ci se interesa și de alte domenii, de teologie, științe, drept roman și drept canonic. N-a fost o mișcare spontană, ci voită și impulsionată de Carol cel Mare, organizată, ajutată și controlată personal de el. Inițial, activând aproape numai în cadrul mănăstirilor și în mediul de la curte, mișcarea s-a extins în curând a căpătat proporții, fiind susținută și de urmașii lui Carol cel Mare. S-au creat mereu noi școli, împărații carolingieni fiind conștienți că organizarea Imperiului avea nevoie de cadre, cu o pregătire școlară corespunzătoare. Gilimele. renașterea carolingiană, închid gilimele, nu întrerupea evoluția culturală schițată în evul mediu-timpuriu și nici nu apărea într-un ghilimele de șert cultural, închid gilimele. După cum am văzut mai sus, elementele pe care carolingienii le activau acum preexistau, dar în medii limitate, în proporții restrânse și de un nivel intelectual în general mai modest. Acum, Carol cel Mare și urmașii săi le promovează oficial, le organizează și le extind pe toată aria regatului Frank, un regat care se găsea mai mult decât altele într-o stare de gravă incultură. Tradiția îl prezintă uneori pe Carol cel Mare ca o persoană lipsită de cultură. În realitate, Carol cel Mare știa, citi și vorbi limba latină, înțelegea și limba greacă, era dotat cu o inteligență vie și mai ales cu sinceră sete de cultură, ceea ce îl va caracteriza toată viața era marea sa ambiție de a promova viața culturală. Ajuns împărat, ține să rivalizeze în această privință cu Basileul din Constantinopol. Pune să-i se execute manuscrise luxoase și își constituie o bibliotecă cu opere clasice rare. Iată cum îl prezintă biograful său Eginhard. Gilmele. El cultiva cu pasiune artele liberale și arătându-le o profundă cinstire celor care le predau, îi copleșea pe aceștia cu onoruri. Pentru studiul gramaticii, el a luat lecții cu diaconul Petru din Pisa. Pentru celelalte discipline, maestrul său a fost Alcuin, omul cel mai învățat din acele vremuri. Își consacra mult timp și multă străduință să învețe cu el retorica, dialectica și mai ales astronomia. A învățat calculul și și-a dat silința să studieze mersul astrelor, pentru care arăta un mare interes. Cu multă osteneală a stăruit de asemenea să învețe să scrie cât mai bine și avea obiceiul să-și pună sub pernele patului tăblițele și foile de pergament pentru a profita de ceasurile sale de răgaz ca să se exerseze în scrierea literelor, dar a început prea târziu și rezultatele obținute au fost modeste. De asemenea a pus să fie transcrise pentru ca să nu li se piardă amintirea străvechile poeme barbare în care erau cântate istoria și războaiele regilor de altădată. Pe lângă acestea, el a schițat și o gramatică în limba sa națională. Tuturor lunilor anului le-a dat numirile în limba sa maternă, câtă vreme până atunci francii le indicau pe unele cu numele lor latine, pe altele cu numele lor barbare, și același lucru l-a făcut și pentru fiecare din cele douăsprezece vânturi. Închid vezi notă 1. Citesc notă 1. Și mai departe, ghilemele, în timpul mesei asculta puțină muzică sau o lectură. Îi se citeau texte ale istoricilor sau povestiri din antichitate. Îi plăcea de asemenea să îi se citească din operele Sfântului Augustin și deosebi, din cea intitulată Despre Cetatea lui Dumnezeu. Închid ghilimele. Desigur că portretul este într-o oarecare măsură idealizat. Cu toate acestea, împăratul era realmente o personalitate cu totul excepțională. Încheiat. Notă 1. Animată de o intensă religiozitate, vezi notă 2, principala preocupare a marelui Rege Frank era să formeze un cler, instruit pentru funcțiile sale ecleziastice, persoane care totodată puteau deveni funcționari bine pregătiți ai cancelariei regale și ai administrației statului. Citesc notă 2 dar de o religiozitate primitivă, superstițioasă, populară. Poseda o foarte bogată colecție de relicve, credea în astrologie, căreia îi dedica mai mult timp decât altor discipline, Trimita bani papei ca să facă rugăciuni pentru el, etc. Practic, în materie de credință, era de un rigorism foarte sever. Încheiat notă 2 în același timp, cu ajutorul cărora să realizeze o operă de culturalizare generală, în paranteză deci, incluzând și straturile sociale umile sau sărace, închid paranteza. Prin capitulare și prin repetatele sale scrisori circulare, suveranul cerea mănăstirilor și episcopilor să înființeze școli, accesibile și celor care nu voiau să se consacre vieții monahale sau preoțești și în care învățământul să fie predat gratuit. Ghilimele. renașterea carolingiană închid gilimele, mișcare culturală începută în jurul anului 780, adresându-se cu preeminență oamenilor bisericii și angajând lumea clericală, era firesca în centrul atenției ei să sta problemele ecleziastice, liturgia, teologia și dreptul canonic. Cum În exercițiul cultului se introduseseră de-a lungul timpului diferite uzanțe locale, în paranteză de rit roman, galic, grec, celtic și altele, închid paranteza, iar cărțile fusese copiate cu multe și grave greșeli, Carol a dispus unificarea liturgiei potrivit ritului roman, introducerea și studiul obligator al cântului gregorian, precum și o revizuire atât a textului latin al Bibliei, cât și a cărților liturgice, în paranteză, operă întreprinsă în mare parte de alcuin, Închid paranteza. Studiile teologice au cunoscut de asemenea o renaștere, fapt cu atât mai necesar, cu cât în secolul VIII pe teritoriul Galiei și al Germaniei nu avuseseră loc concilii, ceea ce a dus la un declin al activității și studiilor teologice. Sub care o cel mare, când în viața bisericii se iviseră discuții foarte aprinse asupra unor probleme de dogmă, doctrina ghilimele adopționistă, închid ghilimele vezi notă 1, doctrina iconoclastă, vezi notă 2, și cea privind natura trinității, vezi notă 3, erodiții din anturajul suveranului, în paranteză Alcuin, Teodulf, Paolino, etc., închid paranteza, au scris numeroase tratate de dogmatică, elaborând o poziție originală și fermă în toate aceste controverse. Citesc notă 1. Doctrina răspândită mai ales în Spania spre sfârșitul secolului VIII, potrivit căreia Isus era doar un fiu adoptiv, un om adoptat de Dumnezeu. Combătând această erezie, Alcuin arăta că adopționismul era o variantă a monofizismului. Încheiat notă 1. Citesc nota 2. În controversa iconoclastă, teologii sub conducerea lui Alcuin s-au declarat pentru cinstirea icoanelor, specificând însă că un cult de adorație se cuvine numai lui Dumnezeu. Încheiat notă 2. Citesc nota 3. Biserica învăța că spiritul purcede din Tată și din fiu. În paranteză, ex patre filioque Procedit, închid paranteza, doctrină contrazisă de conciliul din Nicea, în paranteză din 787, închid paranteza, împotriva căruia teologii lui Carol cel Mare iau poziție în conciliul din Achisgrana, din anul 800, poziție adoptată până azi de Biserica Catolică. Încheiat notă 3. Legislația Bisericii a format de asemenea obiectul unei reforme inițiată de Carol cel Mare și continuată de urmașii săi. Canoanele conciliilor și decretaliile papilor fusese răuitate sau erau aplicate întâmplător, iar unele nici măcar nu erau autentice. Exista totuși o colecție de canoane autentice, Dionisiana, în paranteză compilată în secolul 6, de călugărul Dionisie cel Mic, închid paranteza, pe care împăratul a impus-o ca text fundamental, adăugându-i și alte texte noua colecție, cunoscută azi sub numele de Dacheriana, a devenit, începând din anul 800, sursa principală de drept canonic. Sub Ludovic cel Pios, canoniștii au redactat colecții de texte, în paranteză numite penitențiale, în care erau enumerate infracțiunile la legile bisericii, indicându-se pentru fiecare penitențele obligatorii, în paranteză rugăciuni, post, pelerinaje și altele, închid paranteza. În fine, pentru uzul clerului, rural, au fost redactate manuale conținând îndatoririle de oficiu și regulamentele stabilite de episcopi, toate acestea pentru a consolida ierarhia ecleziastică și a asigura aplicarea strictă a normelor canonice. Și dreptul civil a beneficiat de reformele ghilimele renașterii carolingiene, închid ghilimele, Dreptul roman continua să fie studiat în anumite centre, în paranteză Pavia, Bologna, Ravenna, închid paranteza, dar influența acestui studiu se va resimți mult mai târziu, abia în secolul XI. Deocamdată fiecare popor de pe teritoriul Imperiului era supus legilor sale proprii, dar marea diversitate a legilor diferitelor popoare era incompatibilă cu legislația capitularelor emise pentru întreg teritoriul al Imperiului. Spre a se ajunge la unificarea dreptului pentru tot Occidentul, s-au întocmit cu legeri de capitulare, la fel ca pentru dreptul canonic, clasificate metodic pentru a putea fi mai ușor consultate. Era doar un început. În orice caz, sub Ludovic cel Pios și sub Carol cel Pleșuv, cu legera de capitulare întocmită în 827 va avea aproape putere de lege obligatorie pentru tot Imperiul. Figură pagina 47 Reprezintă o hartă CENTRE MONASTICE ÎN SPANIA DE NORD-VEST ÎN SECOLUL 7. LEGENDĂ Un cerculeț gol cu semnul plus deasupra lipit de el reprezintă episcopii. Un cerculeț plin cu semnul plus deasupra lipit de el reprezintă mănăstiri. Un triunghi gol cu un cerculeț gol în mijloc reprezintă biserici din secolul VII. ÎNCHEIAT FIGURĂ FIGURĂ PAGINA 51 Eginhard, istoricul și biograful lui Carol cel Mare. Gravură de autor anonim. Reprezintă o poză. Încheiat figură. Personalități și genuri cultivate Alcuin Cele trei călătorii în Italia, înainte de a fi încoronat împărat, i-au lăsat lui Carol cel Mare o puternică impresie, influențându-l profund în activitatea sa culturală. Din Italia, i a adus la curtea sa pe gramaticianul Pietro din Pisa, pe Paolino, în paranteză un alt ilustru gramatician, ajuns apoi patriarh de Achileia, închid paranteza, și pe Paul Diaconul, celebrul istoric al lungobarzilor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Paul Diaconul este și autorul unor fabule, nu lipsite de oarecare interes literar, dar la curtea lui Carol cel Mare el era apreciat în primul rând ca gramatician. În paranteză, v -mic, mic și Istoria culturii și civilizației, volumul 4. Închid paranteza, încheiat notă 1. Din Spania l-a adus pe Teodulf, consilierul său apropiat, fondator al mai multor școli mai târziu, arhiepiscop de Orleans. Vezi notă 1. Citesc nota 1. Montague Rhodes, James, îl consideră cel mai abil versificator, dar și autentic poet al timpului care, ghilimele, folosește metru elegiac cu o surprinzătoare facilitate, închid ghilimele. Între modelele sale antice, locul întâi îl ocupă Ovidiu. Încheiat notă 1. Din Irlanda e chemat la curtea sa pe filozoful platonician Clemens Scotus, profesor la școala palatină și succesor al lui Alcuin, la conducerea școlii și pe poetul Dangal, se scrie D.U.N.G.A.L., care a cântat marile fapte ale împăratului în versuri de o factură elegantă. Iar din Pavia, pe anglosaxonul Alcuin, faimosul erudit enciclopedist, Preceptor Galie, cum a fost supranumit, și care, în timpul șederii sale de zece ani la curtea din Achisgrana, în paranteză 786-896, închid paranteza, a fost adevăratul ghid intelectual și principalul consilier cultural al lui Carol cel Mare. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Împăratul anumit abate al mănăstirii Sfântul Martin din Turs, una din cele mai importante abații din Imperiu, cu peste 200 de călugări și dotată cu un foarte bogat patrimoniu, unde Alcuin organizează scriptoriumul și biblioteca, aducând de numeroase opere din York. În paranteză, oraș unde se reîntoarce în 790, pentru a-și petrece acolo ultimii 14 ani ai vieții. Închid paranteza, încheiat notă 2. Alcuin, în paranteză Albinus Flacus, se scrie f -l a -c, c u s 735 804 închid paranteza, fusese elevul și apoi directorul renumitei școli din York.